morgen og velkommen til Jørgen Vester Det er fredag den 26. maj, og her til morgen starter vi med en historie om Lars Tvedes omdiskuterede fond, der i dag har to års fødselsdag. Vi skal også høre nyt om forhandlingerne om gældsloftet, der fortsætter i USA. Og så slutter vi af på det amerikanske marked, hvor Nvidia og de store tech løb med rampelyset i torsdagens handel. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Lars Tvedes fond, Atlas Global Macro, har mildestalt haft en udfordrende start. I dag er det to år siden fonden blev stiftet, og på de to år er fonden nede med 42 procent. De første år har været hektiske for fonden, både på markederne, i medierne og blandt investorerne. Og det er frustrerende for fondens frontfigur, Lars Tvede. Han kalder starten for uventet hår og fortyder nogle af de investeringer, som har givet tab. Til spørgsmålet, om det er realistisk, at fonden kommer tilbage, svarer Lars Tvide. Det er i hvert fald muligt. På syv år i disse markeder kan der ske umådeligt meget. Vi ste 20 procent på få måneder omkring årsskiftet, fordi nogle af vores strategier for en stund viser tegn på liv. Derudover kan det heller ikke udelukkes at der på et tidspunkt, f.eks. som led i en fredsaftale, bliver muligt at realisere værdien af fondens beholdninger af russiske aktiver. Du kan læse resten af interviewet med Lars Tvede på www.jørenvestor.dk Torsdag fortsatte forhandlingerne mellem demokraterne og republikanerne om gældsloftet i USA. Og de to parter bevæger sig tættere på en aftale om at hæve gældsloftet i to år, lyder det fra tiller over for Bloomberg News. De er dog endnu ikke enige om loftets størrelse. Finansminister Janet Yellen har tidligere advaret om, at USA fra 1. juni ikke længere kan betale sine udgifter. En dato, der nærmer sig med hastige skridt, men ifølge USA's præsident Joe Biden kommer det ikke til at gå så vidt. Ifølge AFP udtalte han torsdag, at der ikke kommer til at være nogen betalingsmisligholdelse. Torsdag var teknologiaktierne i fokus på det amerikanske marked. Chipproducenten NVIDIA bragede i vejret med over 24 procent efter en meget stærkere prognose end ventet for andet kvartal. Dermed nærmer selskabet sig den lille klub af selskaber med en markedsværdi over 1000 milliarder dollar. Meldingerne fra NVIDIA smittede også positivt af på flere andre selskaber i teknologisektoren. Og særligt på de selskaber, der ligesom NVIDIA er eksponeret mod kunstig intelligens.